Onda dalje nastavlja, nastavlja pojašnjava nam e, vrlo bitnu meselu, a to je Qira eto Halfel imam, tako je naslovi ovde. Učenje iza imama. كاجي قراءه القراءه في السريه واجبه على الماموم ان ماموم قوله ضلله صلاه لم لم يقرا ب ب من القران كاجي قراءه وعقينه مثل هسه اودي اوه قراءه وعقينه اذا اماما في السريه يعني ونامز ما كوي ما Kaže, je vađib. Vađib je da se uči iza imama, kad se klanja, resimo, povodnik, indijan namaz ili drugi namaz u kojima se imam uči na glas. Kaže, vađib je i mumu, znači mukteri, koji klanja za imamo. Kaže, zbog čega? Zbog riječi poslanika. Znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, zna i ovo je poznat, znači ovo je na ume većina učenjaka, džumhur učenjaka, osim koga? Hanefija uglavnom Hanefija se ovako počeje istora zilazi sa džumhurom Hanefije, po Hanefija kad klanjaš za imamom kako klanjaš? Allahu ekver i i šutiš šutiš, ali da li se izgovara kod anefija Allahu ekber i ovo sam je lahun menata, izgovara se, tako samo učenju, znači ovo učenje tu šutiš da li se uči kod anefija Tehijad uči se Tehijad i salavati i tako dalje, znači ovdje govorimo o učenju, znači nas, nakijam kod džumhura u namazima gdje imam ne učiji na glas vađib je učicu, znači čovjek ne učiji i je, šta je otoga toga vađib vađi fatiha A, a, a, ovaj učenje nešto iz Kur'ana nakon Fatihe to je sunet. od toga skoro složeno učenja znači da je učenje Kur'ana nakon Fatihe da je to sunnet da ne vađem čovjeka kto izostavi ne treba ni sef seđučin dobro kaže wa yakra'u al-ma'mum fi jahri al-fatiha sirran li'umumi i kaže uči ma'mum muktedija koji klanja za imamom u namazima gdje imam uči naglas jahrija uči imam naglas Kaže, muktedija, kada klanja za imamu koji uči naglas, treba da uči fatihu sirren, u sebi. Li umumil hadisi sabi. Kaže, zbog općeg značenja prijethodnog hadisa. Da ima imao jačiji dokaz, navaj objega na ovo vijest. Koji je dokaz? Od Hadis u baditima samita, u kojem je došlo. Šta? Ja čujem vas da učite za mdom, Kad je poslaci ukrenuo. Nemojte to raditi osim bi umol Osim za Fatihu da učit. Legitim hadis velikoraz jedno kojega. Velika skupina učitelja ga ko je slabiji, druga skupina učitelja mu hadisa da je prihvatli. I tema za sve pričao smo njemu kompletan jedan ders ovdje. Kompletan ders prvi ders ovdje, ovaj opći opći ders koji je bio ovdje je bio na tu temu bitne teme odražima. Da. No, ja. E, eh, dobro, kaže, a onda pa se znave ovo. Dakle, znači, on naginje, ovdje, naginje stavu tome da je, da, je, znači, da treba učiti. A ovde nije rekao, kaže ja krem mu da učiti, nije rekao da mu je važno, nego treba učiti. Nije rekao važljivo. Šart mu je valjanosti. Batil mu je namaz zakon ne proučit, nego treba proučiti. Šta treba? Treba važib, treba sunnet, treba šart prašimo to posjeka. On kaže wahadha abra wal ahwat. On kaže abra abra, znači to da će ovo je bolje i sigurnije. Sigurnije napruci. Što znači i je sluha za to velikorazilaženje. Znači to je bolje sigurni da uči u sebi. Kaže fa iniktafa bi qirā'ati l-imām faṣaḥ. Ako se zadovolju učenjem imama ispravna namaz. Zbog čega li kaolihi taala, واذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا له لعلكم kada se uči Kur'an, fe stemiol je slušajete, onsitul šutite, la'alakum turhamun. Naso to kuranskog ajeta kaže wali kaolihi salam selam, a znači skoro su složnim u fesirsvi da se ovaj ajet odnosi na klanjanje u namazu za imamo Wa li qaulihi sallallahu alayhi wasallam: "Man imamun fa qira'atu Ona kaže: ko klanja za imamom, učenje imama je njemu učenje. Qira'at imama je njegovo učenje. Ovaj hadis je slab. Ovaj hadis je slab u svim svojim rivajetima, Čak ne kažu jaako slab, uglavnom međutim prenosi se od skupine ashaba i tako dalje uglavnom ova i rade po njemu i smatraju da se to odnosi na ovu situaciju ova situacija to znači da se radi po nekom hadisu slučaj da klanja za imama kojiči na glas Kaže, o Kaže da prednost ovom stavu je dao velika, skupina, velika grupa učenjaka da se radi po ovom drugom stavu. Znači, da se zadovoljiš učenjem imama koji uči na glas i ne za njim. Uči on fatihu, uči suru, ti šutiš. Nije ti ostavio prostora za učenje fatihe, ne učiš fatihu. Ostavi prostor za učenje fatihe, proučiš fatihu i selama liku. A onaj ko sebi uzme onaj drugi stav na čemu ima, ima šafija. Vi znate po ovom pitanju, smo znači, imam tu dvije krajnosti. Imam, imam šafija koji smatra da je važi svakom pojedincu da proći fatihu, jednom koji klanja za imamo, mora u seba ko ne fatihu, na jednom rekatu batili mu namaz, po imam šafija. A imamo Hanefije kontra, obrnuto. Ni šta antrash, stani, Allahu ej, evo ako ono I, i dole, kaiš dobro ufatiš i to je to. Ako imaš stomak, ja. I to je to do kraja namaza. Ja. A onda ovi, zašto ja spominjem ovi drugi, koji uzmu u stav od imama Šafije, pa zato što oni vas da dolaze pitao ili nisam pravan, ni uspio je, ili uspio, ni uspivo, je lako je onako i onda još kaklanja do tebe čuje sam šapure nešto. Klanjaš, lama, lama, sam šapuče nešto. Oni što hoće potežvido, hoće, nešto samo izbacite neke glasove, Kao potežvido nuči, a u sebi uči potežviduči. Neverovatna stvar. I u ovaj, onda otežaju sebi, pitalo nisam pravan, ni nisam pravan, to su belaje, zavrzlame velike. Al eto. Dobro. Ovaj ovamo smo znači ovdje smo danas pričali onda onda, i fino ono bude. Ove ovo zaista fino pristupio tome da je spomenuo znači jedan drugi stav bolje je ovako, može je ovako i tako dalje. Ovaj uh, imao je sluha zato za to, za to velikog razilaženje po tom pitanju. A onda na dalji uh, Šejh Aid Karny opajašnjava detalje toga kako se ona izgovara, znači uh, kako se izgovori tekbir a pa se odlazi na ruku na kiya i tako dalje i kako se postupa u nasok namaza znači malo dosta viši koji se uči dove znači jako fini stvari spomenu ovdje a to ćemo morati ostaviti za sljedeći put svanakallahu nevhamti ashhadu an la